Озвучено студією «Руда книгарня. Читає Хеля. Розділ 7. Марія Лаво. Вона відчула на своєму чолі теплий дотик чиєїсь долоні і неохоче відкрила очі. Денне світло засліпило Галю. Дівчина прикрила обличчя рукою. Її свідомість намагалася надати сенсу тому, що відбулося, але пам'ять відмовлялася кооперувати. Вимучена дівчина зі стогоном охопила руками голову, знову заплющивши очі. «Це пройде. Намагайся відпочити». Пролунав поряд глибокий жіночий голос – вириваючи дівчину із листчат наростаючого розпачу. «Хто ви?» – спитала вона і знову розплющила очі, безпомічно роззираючись навколо. «Я такого ти шукала. На жаль, в мою компетенцію не входить виконання будь-яких бажань. Ісусе, невже ці всі люди справді вірять, що мене цікавлять їхні бажання?» Чорна красива жінка середнього віку насмішкувата зустрілася із розгубленим поглядом Галі. «Я... я нічого не пам'ятаю!» – розпачливо сказала дівчина. «Наче якась пустка у голові, холодна порожнеча. Що я тут роблю?» Вона прохально подивилася на Марі. «Це мене!» Ще раз повторила чорна магічка, погладивши рукою коротке скуйовджене волосся дівчини. Ось, вона простягла Галі тарілку. «З'їж цілющого гамбо!» Галя неохоче взяла тарілку, із якої смачно пахло, хоча їжа виглядала геть незнайомою. Дівчина недовірливо подивилася на Марі. «Я б хотіла борщу!» Жалібно попросила вона. Жінка розсміялася, і важкі кульчики заколивалися у такт її дзвінкому сміху. «Борщ на тебе чекає вдома, дорогенька!» «Яке твоє справжнє ім'я?» «Бо ми охрестили тебе Либерті!» «Ти умареві постійно повторювала «либід, либід, здається так». «Либідь, так мене називають у світі людей!» «Але мені більше до вподоби Галі, якщо ваша ласка!» Знесилено сказала дівчина. «Гала?» – повторила чорна жінка. «Що ж, чудове ім'я! Хоча Либерті тобі також пасує, зважаючи на твій пошарпаний стан!» Саркастично зауважила Марі. «Що це за місце?» «Це квартира мого племінника Пола!» «Що я роблю у його квартирі?» Галя з усіх сил намагалася довідатися хоча б крихту інформації, яка б допомогла їй згадати, як вона опинилася у такому жалюгідному стані у квартирі якогось Пола. «О, мій Пол увесь свій час віддає роботі. Він соціальний працівник. Нарешті він дозволив собі відпочинок і зараз подорожує світом» за запола. До Галі повернулася її уїдливість після декількох ложок наваристого гамбо. «Бачу, ти почуваєшся краще. У нас обмаль часу. Портал відкриється за декілька годин у Седоні. Тому раджу тобі приготуватися у дорогу». Марі квапливо вийшла з кімнати, залишивши дівчину наодинці із тарілкою гострого гамбо. Там лявими заплутаними думками. Галя поставила спорожнілу тарілку на стіл біля вікна. Дослухавшись поради чаклунки і бажаючи отримати пояснення, дівчина худко вдяглася у джинси та білу футболку із аплікацією лукавої морди чорного кота із настовбурченими вусами. Дбайливо складений одяг вона знайшла на стільці поряд із ліжком. У двері постукали і замить, не чекаючи дозволу, Марі з'явилася у кімнаті «Ти готова?» «Так» «Спритна дівчина, це добре», – поблажливо сказала Чаклунка вперши руки в боки «Поговоримо?» «Так» – знову спантиличено відповіла Галя «Ти намагалася потрапити у наш світ через несанкціоновано відкритий портал, яким також послуговуються твої вороги» Злі злидні, здається, так ти їх називала, коли марила. Мабуть, ти якась важлива легенда у своєму світі, бо вони мали намір зжерти тебе живцем, але ти боролася до останнього за своє життя. Деякі незаконослухняні мешканці нашого світу також швендіють цими безвізовими порталами. Один із них запримітив, коли ці злі злидні тебе атакували. Як джентельмен, він не міг не допомогти сміливій, чарівній незнайомці. Відповіла Марі із усмішкою на ті питання, які крутилися у голові Галі. «Він видер тебе із зубів злих злиднів. І з тобою відбувалися дивні речі. Ти наче розчинялася у часі і просторі. Твоє обличчя змінювалося. Ти була ні мертва, ні жива. Всюди і ніде водночас». «Тому ругару приніс тебе до нас». «До вас?» – здивовано перепитала Галя. «Так, у мою квартиру на Бурбон-стріт, де знаходиться наша таємнича спілка відьом Нового Орлеану». «Чому я досі перебуваю у людській подобі?» – вирвалося у Галі. «Ми вийшли на зв'язок із чаклункою із твого краю, Сарою, яка назвалася твоєю опікункою». Вона люб'язно пояснила, що твоїй появі у нашому світі передували надзвичайно складні обставини. А також визнала, що вам потрібна допомога, щоб зберегти твоє існування у тій формі, у якій ти зараз знаходишся». Марі зняла з гачка на дверях бежевий наплічник і дістала із нього блискучу металеву скриньку. Тут десять до стабілізатора, який допоможе тобі не заклякнути, а також виконати свою обіцянку. Яку обіцянку? Мозок дівчини намагався надати сенсу усій інформації. Ти все згадаєш, коли повернешся додому. Також ці стабілізатори відновлять твою пам'ять. Я додала у твої спогади атмосферного тепла нашого міста і невеличку пригоду для терапевтичного ефекту, пообіцяла Марія. Спантеличена дівчина підійшла до вікна і визирнула на вулицю. Під вікном будинку вона запримітила високого, елегантного молодого чоловіка. Його пишне сиве волосся виблискувало сріблом на сонці. Її увагу зачепили стильні білі лаковані туфлі незнайомця, в шкірі яких наче рухалися якісь сірі тіні. Незнайомець несподівано підняв голову і вишкірив до Галі гострі рівні зуби. Вона похабцем відійшла від вікна. «Послухай, Гало», – лагідно сказала Марі. «Коли історія твого народу супроводжується жахливими невимовними трагедіями», ти мусиш знайти силу у власному корінні, у тих, хто рідний тобі по крові. Галя запитально звела на неї погляд повний нерозуміння, але вона уважно дослухалася до слів Марії, намагаючись зрозуміти, про що та говорить. «Не втомлюйся шукати допомоги насамперед в історії свого роду. Тримай свій розум відкритим, не обмежуй себе часом». «Не довіряй словам інших. Знайди свій шлях. Таким чином ти знайдеш себе, і усвідомлення свого шляху дасть тобі силу, яку не зможуть тобі дати жодні чари. Думай власним розумом, відчувай своїм серцем». Марі підійшла до дівчини і обійняла її. «Час тобі повернутися на землю предків». Марі Лаво простягла Галі її наплічник, в кишеньку якого вона сховала невеликий синій мішечок Грі-Грі із червоними камінцями, що мали транспортувати дівчину до воріт-порталу у штаті Аризона. З надвору почувся гуркіт грому. Перші краплі зливи повільно падали із важкого неба, миттєво випаровуючись на розпеченій сонцем бруківці. Сліпуча блискавиця розперезала темне небо, осяявши білим світом кімнату на горищі. За мить Галя побачила величні пагорби, палаючі у променях сонця, у низині яких закручувався велетенський потужний сліпучий вихор. Міцно притиснувши наплічник до грудей, вона заплющила очі. «Я повертаюся додому!» Про Майнула у її голові радісна думка. Ми unrestricted enjoy that you're free Children's